Adiós tan boi Més de 40 anys amb tu Xamos un pouquiño a música E isto danos pe pois, Para poder entrar Para fazer os seguintes saludos uh -huh. A Lanas Vías de Sontemos Como cada xoves A Fernando, moi boa tarde Fernando E aí que o meu carón Xulio Couchil Aqui neste programa De Galegos Novaes En Radio Sanboy. Moi boa tarde Xulio Moi boa tarde aqui no 89.4 da FM dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros Conectadevos que pasaría de lo ben Exactamente E eh, este que añes fala, pois, Armando Fernández Que de seguida, pois, nada Un bocadillo de música E eh, Enzetamos xa o boraba Vamos.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 esa noite que marchou pola la mañana e Baixamos a música e vamos a arruñar cousas, pois, con unha... Ela nos dixo que, que era repunante. <risa> Pero... Nosotros entendemos ben... que por repunante que, é outra cousa. Quén é, quén é, quén é? Unha tal María, que traballa moito nas redes, periodista, co seu teléfono, vai ao seu contacto pois non lo... Tatán. Tatán. Ah, sí, sí, sí. E entón, pois, vamos a falar con ela de María. certas cousas. Bueno, pois, veña, saudala, veña. Moi Boas tardes, María. Vale. Hola, moi boas tardes Voy, tal Moi boas tardes, ben vida e moitísimas gracias por atendernos Nada, bueno, gracias a vos por di, chamar Dice que era María Pero nas na redes, nalgún na sitio vemos tamén virtudes Noutro sitio está sí. mesmo sí. Marifós A sí. ver, quen é este <risas> concretamente, dinos Son as tres, as tres persoas xuntas Pois pues eu son María Boscaldo pero bueno, en redes puxenme de nome Marifós bueno, mm. un, Pois xuntar o nome co, co principio do apelido E eh, Virtudes é un personaxe que eu me inventei, que Virtudes a Bueno, Arrepunante, empezou sendo Arrepunante, despois a xente empezou a preguntar como se chamaba de nome, entón bautizei mm. Virtudes, porque me parecía o máis adecuado para unha persona como ela que está chea de Virtudes. <risa> o xexa que Virtudes eh, é algo que ten que ver precisamente co, con ese nome, bueno, algo eh, interesantísimo que é Virtudes, non? Sí, sí, sí, bueno, é irónico, ¿no? Porque la apoyó pues, una persona que va a creer, pues para caer mal, básicamente una persona muy muy crítica con todo, que ah, mal, que nunca nada está bien, claro, entonces é irónico, ¿no? Ahí está, ahí está. Que, o que sea, que se mete en todo, que se entromete en todo, que todo, bueno, ese tipo de persona que todos conhecemos algún, alguna que é así, e dicen, bueno, pensar no para ela, pues virtudes veu má cabeza e dicen, pues mira, eh xa o chiste xa se conta solo, ¿no? Vale. <risas> Pois, alegro moitísimo, de verdade que para non é un placer, John, a honra terte aquí Porque parece ser que nosotros eh, interesámonos por ti por, Porque en, en realidade m, m, m, houve unha actuación na na televisión, na na televisión galega Onde estabas ti, m, bueno, pois, falando medio en castelán, medio en galego eh, eh. E yo ao mesmo tempo, pois, unhos seguidores que temos a la, en Miami Dixeron nos, falade <risas> falade con esta moza que es muy interesante y al mismo tiempo pues seguro que, que, que nos vamos a divertir hablando un poquito con ella Bueno, pues non sabía eu que chegaba hasta Miami <risos> saludo pa Miami <risos> sí, sí, sí, sí, sí concretamente sí, claro. ese outro día falamos con unha moza que complí anos sé, que reúnense, son galegos cubanos ou cubanos galegos non que, uh -huh. que se reúnen ali precisamente en unha zona de Miami, e xontanse para poder escoitar o noso programa, para non ser unha delicia claro, unha un, claro. satisfacción e unha honra grandísima, que nos coiten li, pero que nos digan, oye, chama a virtudes para que fale no vosso programa, pois pues, para non Eh, eh foi unha grande satisfacción, non? Oh, pois para min tamén, para min tamén. Bueno, contanos da túa trayectoria creativa e ademais comunicativa. Bueno, pois eu eh fixen xornalismo, sí. eh, acabei eh, xornalismo no 2009, sí. pero bueno, tema do xornalismo está complicado, como diria Bertou. ¿no? Está complicada na <risas> casa, xa realmente está difícil, está complicada a casa, entonces, bueno, Estuvan en distintos medios de comunicación eh, Ahora fixenme eh, en inglés eh, freelance Si É moi doado eso De eh, sí. coller palabras do, do estrangeiro Para o <risa> noso idioma ¿no? Si, <risa> <Sí, sí. risa> <Sí>, efectivamente, pois <risa> freelance eh, sí, eh, <risa> eh, Nada, pois pues, empecé Aí no 21 Abrín o TikTok, cheguei un poquinho tarde tá, Cheguei a TikTok, <risa> ya, cando xa, cando estaba todo o mundo dentro Cheguei eu aí de última Bueno, eh, pero se si vas video. A xe sí. Reempuxando Si, sí, si, sí, verdad sí. Sí, sí, pues, sí. Nada, Eu no principio facía vídeos moi, moi típicos Que fai todo mundo en TikTok Pero chegou un momento que me animei a facer uh -huh. eh, Vídeos xa guionizados por min uh -huh. eh, pues, eso, Xa con ideas originais de miñas E eh, foi cando empecé a crear a virtudes eh, Para a miña sorpresa Pois pues, gustou moito eh, A xente empezou, empezou a pedirme máis Empezou eso, a preocuparse Pois pues, como se chama, pois pues leva aquí Pois pues leva a carnicería, leva a peixería Leva a e así foi medrando hasta o universo que ten agora que, bueno para mí é genial que a xente lle guste tanto que sobre todo que a xente me diga que se rí moito con ela que, que pasan bons momentos que, bueno se están tristes pois que os ha ajudado moitísimo para mí é o máis bonito Bueno, para nós é extraordinario ademais eh, claro. eh, poder falar dunha cunha muller que que fai que a xente se divirta e, e ría coas co súas intervencións por certo algún monólogo tamén non? algunha intervención a sí. actuación túa tamén non? Mm. Bueno, monólogos non fago, porque eu xa sempre digo, non son atriz, son intrusa, eh, non son atriz, non teño formación, eu teño moito respeto aos actores e actrices atrices, min é xo moi grande, eh, entón monólogos non, pero sí que é verdad que fixen eh, pois un par de intervencións eh, en Vila García, pois nunhas festas que houve aquí en San Pedro de Cornaz en Vila García e despois dino pregón das festas Caramba, non era super, boa sí. Moitas parabéns sí, no boa. Gracias, Moitas gracias, eso foi pues, un honor moi grande este verán uh -huh. E eh, bueno, foi así o pouquinho que foi que fixen en público porque teño moito respeto ao público en directo Te, que non, po, omé, claro, Pois nos, non vexas tú a, a, a, a, a, aquí Estando nos estudios é unha cousinha, fócilinho a cachofa aquí é fácil de, de, de dominar pero cando estás aí diante de, de, de, aunque sean 50 persoas a verdade sí. que impón eso Para nós, vamos Imagino, imagino, sí, eu que penso Porque cando vou a ver un espectáculo Penso na xente que está aí arriba do escenario Digo, pero que é unha responsabilidade grandísima Porque esta xente pagou por vir a rir Con esta persoa esta Entonces, sí, sí. de rir, sí. Eu penso que se si non rin Eu morrería, eu morrería da, da tristeza, marcharía E devolvería os cartos da entrada o algo Porque, sí, foi, sí, sí Eu teño moito o, respeito a eso Porque, claro, unha cosa é actuar E outra cosa é presentar Claro, sí, sí, ah, que moi entendi. moi diferente Unha cousa, un vídeo, sempre digo A que sí. te digo, ah, eres graciosa, podes facelo en directo Non ten nada, que ver. Non ten no, nada no. que ver Porque un vídeo que te faz na túa casa Que o editas, que o fos uh -huh. como a ti te gusta uh -huh. E outra cousa en directo Que sale ou non sale, o ti te uh -huh. fai gracia ou non te fai gracia É moi diferente Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, e, e, unha cousa a, a, a, a xente pode verte en redes, dix tú en, en TikTok Pero tamén no Facebook ou no Instagram No Instagram, sí, Instagram tamén teño eh, Merifos barra baixa porque outro já estaba collido. <risa> eh, Facebook non teño, non teño. Se si no Facebook haciéndose pasar por mí, es eh, falso, falso. <risa> claro. eh, bueno, también subo os vídeos a YouTube, tamén subo YouTube. En YouTube sí, también sí, se poden sí, sí, Pero é Mary Fox, non non Mary. No, Mary, sí, con é. Mary co, con i latina, non con i grego. Con grego, con i grego, sí. Ah, con i Bueno, bueno, pois pues, eh, que, que saiban todos nosa xointes e aí en, en Instagram poden buscar a Mary Fox con, co, dixetxe, co, co, con guión baixo. Sí, barra baixo, ao final. Mary barra. barra baixo, sí. Bueno. Eh, bueno, non no, xa mellor uh, pedimos demasiado pero uh, tamén nos gustaría que polo menos sin céntims, como dín os catalás podíanos uh, dar de agasallo para que os nosos ointes sí. saiban que a virtudes tamén actuou, entre comillas, no noso programa, non? Sí, sí, e que queréis que vos diga? porque que era delán galego, que era delán castelán eu normalmente xa en castelán ah, sí? pero como Pero, ento, sí. por, porque empregas, o, <ríe> empregas a retranca para poder darlle, darlle sí, forma, ver, precisamente... Eu penso que sí, o tipo de persoa que la é Sí. A min pégame máis que o fógan castellano sí. Porque dame que é unha persona Que ella se crea que é moi castellana ¿no? O sea Pois non é suficiente Unha ¿no? especie de fodechinchos que ven a Galicia sí. a... Bueno, galega, é galega Pero ella considera que O gallego a lo mejor pues, está a la altura ¿no? De certas o sea, situaciones ¿no? tiene, es esa, es. tiene esa diglossia Xa ¿no? o sea, te entendemos Xa claro. te entendemos Pois pues, sí, pues nada Estai contentísima De que me estén aquí entrevistando en esta radio en esta radiodifusión, estoy muy contenta bueno, ya tardabais en llamar ¿eh? la verdad, ah, sí. estaba esperando, eh, sobre todo los fans que tengo en Miami en ¿eh? los Estados Unidos de América, sé que tengo muchos fans por allí, os mando un vecino muy grande claro. y nada, pues aquí estoy eh, estoy pues nada aquí sí, en casa donde voy, estás ahora mismo hasta el día soleado por aquí, para de llover la verdad, porque no nos iban a salir blancas de rana a de la lluvia que había aquí ya <risa> sé La palabra de llevar llevaba mes y medio lloviendo, Jesucristo. Esto no es, no es soportable por las personas. Ya no había ni paraguas que soportara este Pues nada, eh... Eh, estoy contentísima, a ver si me acerco un día tamén por Cataluña, no conozco Cataluña, non tengo el gusto Anda? Eh, pero non tengo, no tengo el gusto Vaya, pues, pues estás sí. perdendo algo importante miña reina Sí, ¿Sí? sí no, a verdad que sí, pero sí. nada, non teño ese placer pero un día coño un tren, volvo a meto a meto a meto tren, e toco no momento Nada, coño do Shanghai sin, sin tolemia, <risas> sí Sin tolemia, <risas> virtudes A verdad é que estamos disfrutando coa, coa tua participación, seguro que, que que en Miami están todos coitando con muchísima atención, <risa> de verdad de que sí bueno Yo, eh, eh, en, en, en el Brasil, nuestro amigo Cristian oh, Crist A temos e vale. eh, temos unha un, un aparexa un, un matrimonio incondicional en, en Suíiza sabes que te manda oh. que che manda moitos recordos de verdade que son oh. míísimas grasas pois pues un bico pa Suiza para Brasil para todos os países do mundo eu quero todos os países do mundo <risa> <risa> eh, eh, bueno pois pues este é un primeiro contacto que temos contigo moiitísimas gracias María escoita é no. eh, eh, un primeiro contacto per quecir con isto que chat mundo xa te incomoderemos máis veces para claro. que Ah, el, para que nos fales Gracias, otra vez, perfecto. que nos digas a mejor las costumbres que estés como como jalleja, pero falando en castellán a mejor, pues, no te gusta el, el vino tinto, ni el vino blanco yo qué sé. Sí, sí, le gusta mucho, a mí me gusta mucho el vino, me gusta sobre todo el vino barrante, ¿conocéis el vino de barrante? Sí, sí ese que mancha mucho, sí. ¿no? Ay, pues el vino de barrante, este es muy bueno baja muy bien, sí, hay que tener cuidadinho con él porque carga un poco, pero está muy rico. Hay que, ten, ten, hay que elevarlo acompañado, ¿no? Porque él so, Sí, so hay comer un poquillo, sí, no puedes meterlo así el estómago vacío porque te da una pájara pero sí con un choricín con una tortilla con cualquier cosa entre fenómenos sí, sí. Sendo en Galicia pues cualquier cosa hasta un empanadillo cualquier cosa Todo, todo unas hamburiñas un churrasco lo que sea cualquier cosa <risa> Muy bien Eh, de verdad, hay la virtud. Sí, esa virtud está en una, una forma especial de comunicar. En castellano, ¿castejano o castellano? Que no sé cómo será ese, ese idioma. No, pues, pues castellano, castellano, ya te tiene un acento muy neutro. Ella te considera que tiene un acento sen sí, sí, sí. neutralidade sen sí, neutralidade é sí. del, del mismo Madrid de Madrid mismo sí, sí. <ríe> políticamente correcta que digamos por así <ríe> bueno, pois pues, é eh, eh, un, un rato moi agradable estar contigo e ao mesmo tempo participar Perfecto. escoita na próxima ocasión pedirimos un, un un tema eh, personal ou un tema que ti elixas porque pues eso, sí, pues sí. así tamén disfrutar porque acabamos de comprobar que esa túa retranca non é madrileña é retranca galega <risas> sí si, sí, home, claro Que todo está, bueno, os temas que suelo fazer son temas A ver, que se entenden en todas partes Porque a xente escríbeme de todas partes E dime, uh -huh. bueno, aquí chamamos yo de outra maneira E chamamos repunante, pero tipo de persoa Existe en todas partes É sí. eh, universal, uh -huh. pero bueno, é verdad que hai temas Que son moi aquí pois pues, houve unha vez que fixen Un vídeo sobre as ¿no? uh -huh. esquelas, non? Mirando as esquelas do xornal, a ver que morreu Ai, que morreu, que non morreu, todo eso, é uh -huh. es moi ah, claro. que Son moi daquí H mm. sí. sí sí porque además máis eh, nos periódicos e ao mesmo tempo dices sí. ta, a, a, porás un autocar para poder ou un autobús claro. para poder ir a tal sitio ou tal outro claro. para acompañar o é moi moi típico precisamente en Galicia eh, ya, o culto á morte entre comillas é eh, sí. eh, eh, algo que, que, que en Galicia se cultiva moito non. Sí, sí, sí, sí. Mm, pois, pues, pois pues nada, que, bueno, eu digo, digo xe que propoñemosche un, un un tema, pero un día propoñemos propoñemosche pro, un tema. Claro. E entón pois, pues. pero, pero cual, tamén pode ser mm, elixido por ti mesmo, non? Claro. O sea, non ha ningún problema. Escoita, como dis que tamén fixese pe periodismo e eh, eh, eh, que dis que está un po, un queño <risas> eh, Por que non por, por que non é eh, eh, Non sei, eh, ti argallas un pequeniño artículo e publicamolo na nosa revista Lua Nova que temos aquí en Radio Cornellà en en ah. Sí, eh? sin problema decididme o que queredes e eu poñome sin problema ningún, claro que si. Sí. Claro, é que temos unha revista que levamos xa bastantes anos editando aquí na Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellà que Ajá. se chama Lúa Nova. E entón, Ajá. pois, non sei que se si tipo tiveras ti, ti algo, mm, non sei, a a, a <risas> como che diría a liberdade que para poder escribir sí. cualquier cosa para po, porque sería bonito tamén, eh, tamén sirve, non son de publicidade. Por, entre, sí. encuberta, pero sí, tamén, por lo menos da, dar a coñecer pois, pues, esa tua actividade que é eh, eh, moi... Exactamente, muy, sí, sí. Moita caída. Moita aloada. Moi ben, pois, pues, sin problema ningún, claro que sí. Bueno, ¿eh? pois... Pues, no pero... pues, pues, <risas> o, o noso correo electrónico, sabe lo ti, sabe no todos os nosos <risas> leintes, é eh, galegosnovais arroba gmail punto com. Muy Entonces, si Entón, si, se si daqui a mediados do mes que ven, como máximo, puñemos máis de 15 días de, de, de espazo para que o poidas escribir, eh, nos encantadísimos. Es que tengo cosa, podemos roubar alguna foto do, sí, do Instagram sí. para, para motela despois no noso, no noso sí. blog, non? robado que queirades, permiso para robar o que queirades. No, decir, home, para que se vexa un mínimo de presencia da da tua sí. participación, un, de, un decoro, si sí, hombre, si. Sí. Bueno, pois eh, que, que non te incomodamos máis que para nós non sido... no incomodades para nada. Ten para... cantado falar con vostede e es... con todos os vosos ointes. Escoita unha cousa, non non te reclaman ou non che piden actuacións especiais en algún colegio ou en z... sí. zonas Sí, pedirme incluso para cenas de empresa, para para Nadal, no pedirme... sí, Chachi. sí, pero dicen que no, dicen que no. Estoy perdiendo cartas, ¿eh? ¿sí? No, digo, cartas. Virtudes. Es que, es que hay que mirar hay que mirar o bolsillo que é importante. <risa> sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, vou a cousas así moi específicas, por exemplo, mañá vou facer pois ler unha especie de manifesto polo 25N, ler dia da contraplanxe de xnero. Pero as sí que me animo porque bueno, son cousas importantes eh pero bueno, de otro tipo de cosas actuaciones y demás, como te comenté quedamos un poquito grande por lo momento, por lo momento, quién sabe mejor en un futuro ánimo claro que sí, que tienes que te animar tienes que animar quizás, la verdad es que para nosotros fue una satisfacción enorme poder contar contigo en este nuestro humilde programa pero que vamos a tenemos la honra de poder me parece que somos primicia aquí en Cataluña entrevistándote, ¿no? Sí, sí, en Cataluña non me chamará ninguén que o recorde, verdad? Non, non, son os primeiros. <risas> pois pues, moitísimas gracias, Merisos. Bueno, eh, A vos. Eh, escoita, xa te mandaremos o audio desta de pequena conversa que tivemos vemos, eh, ti falle o, o que quieras con el. Eh, tam, tamén o colgaremos na nosa páxina que temos un blog onde sí, colocamos no, no blog. Todo, donde colocamos todas as intervencións que, que temos durante todo o noso programa de estas dúas oreñas de radio en galego, e... Eh, Para nos foi unha satisfacción e esperemos que ti tamén te cómoda. A gusto pois, sí. con nosco. Moi, comodísima, como se estuvera na miña casa. Comodísima. Moitísimas gracias por, bueno, por chamar e pues, eh, pola labor que facedes. Sí. Que, que, sí, pola la labor que facedes polo nos idioma e pola nosa cultura. Seguiremos en contacto. Moitísimas gracias. E a, a outro momento. Ata vale. vale. te con música. como Igual que empezamos con ela, pues despedimos-te sí. con ela. Perfecto. Unha aperta. Unha aperta. Chao. Chao. Sucanil lumea non se colga na parede, sucanil lumea non se colga na parede. O amor que non é firme non se fai máis caso dele, la la la la la Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta Xarada al programa de cinema de Ràdio Samboy.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 Fálanos de iso, como foi? Eh, bueno, a ver, Mingoso eh, foi dos nosos compañeros, uh -huh. ao que tivemos, pois, a, a desgracia de perder casi repentinamente, claro. porque eu me acordo que que viñamos dun concerto, e ao día seguinte, nos dixeron que, que tive aquí no hospital, cando o concerto fixera, fixera o normal, con toda a normalidade, sí, sí, sí, sí e, bueno, pues, pues que puderon ser un par de meses de, de enfermidades que nos sorprendeu a todos. Pero, bueno, son cousas que, que ocurren e, bueno, pues hai que tirar para adiante. Y... Exactamente. Hai que pensar sempre en positivo. Claro. E entón, pues, nada, co tempo pasou, eh, dedicamos un tema Ya, mm. que o pasado preto do gaiteiro. Sí. e eh, outro día pois eh, fixemos algo que, que nos gustaría facer moitas veces, que mm. era pois, ver esas lápidas en, en, en lingua galega. Sí. Eh, que era un dos motivos nos eh, polos que polos que fomos alí porque mm. bueno, na la poñía que reivindicaban. E pola, pola, o nome que rive indicou que no idioma, pola música, polo idioma, ¿no? Eh, y ahí estamos nós, como van dicindo aquela, pois eh realmente no Campo Santo, sobre todo destes necesidade rural, sí. onde os vivos falan en galego e os mortos parece que uh -huh. que falan castelao a vez que morren e non é así. Si, sí. no. si.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 Obrigado, no uh -huh. por a pandemia, pero que o ano seguinte si sí se podía tocar, uh -huh. pero había unas condicións por Claro. Por ser que lo da pandemia onde non podía haber un, un, un público uh -huh. numeroso. E no despois pues, decimos que que si tiíamos que restringir o público para ir un concerto uh -huh. de grelladura e que además non podía estar de pé, e non se podía había que manteron a distancia cando a música de Trexeduro sempre foi de bailar de, eh, sí, eh? De, de estar xuntos de cantar xuntos Grupan, y, eh? y entón foi por iso que no segundo ano decidimos que no que non nos seguiríamos a tocar mentre esas condicións non foran as de sempre uh -huh. por iso estivemos esos dous uh -huh. un no obligatorio e outra opcional e uh -huh. entón cando saímos a tocar pois pues, eu creo que tamén había moita gana de, de ver o uh -huh. De... de ver ao grupo le... no, sí, Compartir sí. compartir música Com... e, e baile sí, como E ¿no? estes dous anos Que, que levamos uh, si sí, Os veranes están sendo Realmente frutíferos sí. De moita xente De sí. moita festa A xente pasa moi ben un concerto de trexadura sí, sí. sí, sí, sí, sí. nos... É un ben veixo Non se... Nos escoitamos ou por lo menos chegounos a noticia de que en Cuntis te vestes de muitísimas uh, ah, que sí. me parece que foi a última actuación que foi que... a último deste ano si sí, si sí. sí. <risas> bueno en Cuntis en outros sitios tamén me parece que en Negreira eh, en Pontedeume que sí. sei eu muitísimas zonas a verdade é que m, bueno pues, eh, falamos tamén con mm, con outro componente máis do, sí. do, do vosso grupo a semana pasada en, en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 de que o cede o cede físico. Mm. Sí. Está máis en declive que a que <risas> hoxendía a xuventude, pois. Pues, uh -huh. sí. que o consumo de músicas está eh, por outros outros medios. Sí, sí, y, sí, sí, otras vías. Que realmente é certo que ti collezos un ordenador e xa non ten. Sí, si, sí. si xa non ten un... onde meter unha gañeta nun no CD, <risas> nun É que ti sí. compras un coche e non podes escutar a música do coche. Sí, <risas> sí, e claro. <risas> entón, claro, dices que non me extraña, que, que así non, non, non se poden. De todos modos, mm. bueno, sabemos que, que hai moitas opcións. Alternativas, sí, claro. E non, non deixaremos, eu creo que non deixaremos de editar CD porque realmente cuando sí. cuando después de un concierto llevamos a nos a tienda los convencemos uh -huh. para para a, a música que en sí, que era de Le Bala y se venden vendemos muchísimo CD, es que realmente no hubieron como digo eu, sino como veros descoitados que creo que Trisodura va a seguir. Sí, sí. hombre, va a seguir triunfando, va a eh, vai seguir medrando xa se dice que onde está a traixadura sube a marea. <risas> sí, sí e sobe acabas entre bomballas. Sí, sí. 25 anos de grabacións, 25 anos de, de, de aportación, bueno, de, sí. de poñer en valor a, on, on, a nosa música tradicional, io uh -huh. meu tempo, pois pues, xente que que disfruta co nosa mentes música, sen tamén co baile. Por certo, últimamente tendes os componentes da, de, de traixadura cantos sodes pues en escenario los componentes músicos somos 15. 15. Joder. Ajá. Y somos cinco gaiteiros eh, desde coro. Ajá. Logo levamos un equipo técnico detrás, claro, como, pues a, como here, a cada grupo. <risa> como... Sí, pero que son a familia, eh. Non si, eh, faltaba máis. A non saímos de casa sin eles, porque... É fal... El logo. En en fal... Son eses que non se ven, pero que son tan imprescindibles que eh, non no é capaz de tocar. Exactamente. No e es... realmente, pero pasa iso, que moitas veces todos vemos os grupos, e sí. todos falamos dos grupos, pero realmente hai cinco ou seis persoas aí que son como digo, non son moi importantes canos, porque se claro. non foras por eso non podíamos facer nada o noso técnico de son Fernando sí. Campos sí. os técnicos de monitores que, que sí. fan que ti te, te sintas cómodo Ajá. o equipo técnico para un grupo de música é, é vital importante. é o que non se ven importantísimo, porque porque se non fora por eles, non se, non se escoitaba ben, no, non cabre. se podía transmitir como é debido, porque Claro, moitas veces pasa iso que digo, joa, que además este so eh, maravilla sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Non é es que toquemos ben que además soa, soa ben, porque temos un técnico que e moitas no veces non no? é doado eh, moitas veces non é doado porque as circunstancias de sonoridade dos sitos a veces non, non son boas, pero aí é eh, Bueno, salvan as circunstancias. Sí, sí, Camiño Longo é o último, non? Última explicación. Sí, Camiño Longo é ese, esa vista atrás, non? Mm. Sí. después de 30 anos de, de Camiño é como cando un... Eso, está facendo unha longa peregrinase, subo un outero, mira para atrás e pode ver sí. esa ese pasado, non? Sí, exactamente. Donde quixemos ver, recordar eh, pois... Pues, temas que, que grabamos nos primeros discos, sí, cando claro. non tiñamos esta formación, eh, eu acorde aos Donizelas, que era un, un grupinho de rapazas, uh -huh. e eh, despois que grabábamos éramos cinco, e os temas, eh, a cantamos sempre, desde os inicios. No? Claro. Uh -huh. E entón, quen cantaban daquela? Pois pues cantábamos aos gaiteiros, tocábamos e cantábamos ao mesmo tempo. Ajá. Uh -huh. Eh, os directos eran igual, de potentes O uh -huh. que pasa que, claro, cando te xuntas Contas persoas nun coro xa É un rito máis fácil uh -huh. E entón, queríamos ver cómo se harían aqueles, aqueles temas que Gravamos sí, sí. cantándonos Con este coro detrás sí, eh, sí, sí. y después pues Vendo para atrás pues Vimos como Como una vez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 de grabala, ainda podería grabala eu, pero non, é mellor que a vos do coro que cantabas, mellor, non <risas> Riste de ti mesmo, non? Sí. Pero iso sí. é unha situación extraordinária, ah, o feito no. de que, que ti rememores cousas que en aquel momento pois, atrevíxete a, a, a poñar en marcha. Eh? Precisamente, se sí, si non vos atreveras eh, deso, de xe si non teria, teria deso de que tendes, non? Sí. Porque a necesidade, é verdade, a, a veces é a necesidade, é a que atrevida. Eh? Si sí. Ah, tamo con tamén éramos ás uh, rapazes máis novos e eh? eh... sabes que a Xuventude se atreve, o, o que va sí. falta, eh? Min... non me arrepinto, eh? Non claro, me claro, porque... claro. que a mí pues... presentáme un CD, vaya, preséntame unha cinta. E hmm. era polos anos 95 e dice, edi eu digo, por esta voce niña. miña <ríe> sí. eh? vaya. Parece que tivemos un pequeno inconveniente precisamente da comunicación alguén cousa pasou bueno pero queridos a ínter non vos preocopedes que de seguida estaremos con eles e aunque veño por aquí non veño por fa ser En yo por me divertir consciente do meu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 que nunca viras sumo me colgando colgando colgando dos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 Po, po, de fondo a vosa música, no, pero estamos escoltando un tema emblemático, sí. un tema que aínda hoxe podemos cantar en directo, fíjate. Claro, claro sí. Sí, cantábamos no grupo con pandeiretas uh. e daquela daquela lembro que que causaba sensación este este melro, sí, sí, porque sí, non sí. era habitual ver un grupo de 20 anos un escenario con dúas pandeiretas e funcionan a cantar. O eh. que, afortunadamente eso está muy superado. Sí, sí, de verdad, e eh, ademais o merlo tiña moito que ver coa coa sí. retranca galega, non? Hombre, sí, basicamente, <risas> e non, non o fixemos nos, non o inventamos non. Claro, nos claro. Aprendimos este tema, fixate, dun grupo de gaiteiros de Catoira Que era, bueno, era daquela, uh, daquela onda tradicional que ainda sí. tivemos a sorte de coñecer.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 un verdadeiro traballo de campo, gracias a isto pois, ou sea, existe no Museo do Povo Galego, por exemplo, unha gran recuperación de, de, de cintas, de, caché, uh -huh. de de música cantada, que uh -huh. nos gustaban os de música tradicional, xa escritos uh -huh. de, de primeros primeiros do século XX, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, donde sí. estaba esta música recollida. collir. Agora, a música dos gaiteiros, esa, bueno,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 exactamente eh, ya, claro. Bueno, pues eh, eh, de verdad que es eh, eh, un placer y una honra hablar contigo, eh, Toneño. Eh, eh, eh, ¿Y en qué trabajos estáis ahora, aparte de que eh, reflexión de todo el trabajo de todo eh, año, eh. Quizás a lo mejor ahora preparando algo para las siguientes actuaciones, ¿no? Eh, sí, estamos, bueno, en este momento estamos, eh, remató la temporada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 que será a lógicamente pois pues, eh outro tema que desgraciadamente temos que dedicar a outro compañero. porque sí, o Sr. Antón Tom, foi, sí. ah, bueno, claro. Igual sí. que Domingos Lorenzo desapareceu en 2017, pues pois, Antón, pois, sí, o ano pasado perdimos a Antón Cavaleiro. Uh, uh, eh, son cursos que pasan, era a terceira vez que nos pasa. Eh, sí. pero bueno, son circunstancias da vida que, que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 unha vez igual que amigos dos primeros aqueles de, uh -huh. de, de, que é o primeiro coro que se formada. Un pouco sí, de casualidade, sí, sí. pero que foron eles os primeros amigos que nos vinieron que responderon a chamada que lhes fixéramos para para cantar un teno. Uh -huh. ¿Sí?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 Con vos sempre Sobre todo Coa xente que estaves aí Na distancia Mantendo Mantendo a música Mantendo a nosa lingua Atendendo a A un público Que ten muitísimo máis mérito Que o daqui Porque ao fin e ao cabo aquí estamos E bueno Como están na casa Pero cando estás fora de casa sí Cuidado Cuidado Que se agradece moito máis E por isto sí, sí, Trexadura Si sí. sí que vos agradece a vos Este esforzo polos programas eh. Pois pues graciñas. Eh, este niño e eh, que en fin que seguiremos está, en contacto, don niño, que bueno, muitísimo bueno. que se si hai algunha novidade, xa sabemos que, que, que nos encantados de poder publicala e ao mesmo tempo disfrutar con vosotros Como vamos a disfrutar agora escoitando a música a vos que o noso técnico xa ten preparado para, para todos os nosos ointes. Buena, pues nada, unha aperta a vos e unha aperta a toda a audiencia. Muitísimas gracias. Moitas gracias, don niño.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 que xa Bueno, Xulio, xa temos a seguinte convidada E vámonos ir á Mariña Luguesa e Vámonos ir áquelas ferras E vamos a falar con Lucía Ferro Que é unha escritora e tamén poeta Que nos vai, penso que nos vai ler pois un pequeno poema ver, Pero iso primi... despois Primeiro saludámosla, non? Sí, pero primeiro vamos a saludarla sí, no. Mois boas tardes, Lucía boa tardes boas tardes, ben vida, moitísimas gracias por atendernos Lucía, aquí meu compañero dixo que eras escritora e poeta hai algunha cousa máis, seguro? si sí. <risa> sí. efectivamente son escritora e poeta e fun, eh, antes foi enfermeira ah, moi, hombre, patendo polas saludos máis eh, si sí, a verdad que tamén é unha temática que sí que vente yo nos meus uh, nos meus sí, sí, sí. De de verdade que hai tempo que que tiñamos falado contigo, yo agora sí. volvemos a repetir, naciches na costa de Lugo, pero o teu espírito nómada, como se se suele decir, eh. pois le bota a pasear por moitísimos sitios, hasta hasta por la, la el Reino Unido, ¿no? Sí. sí eh... Exactamente, os últimos dez anos Pasei nos, nos trancheiros Primeiro no Reino Unido en sempre, uh -huh. E despois eh, nos Países Baixos Ah, eh, moi ben, estupendo uh -huh. Pero agora eh, Retornei a Galicia Porque a miña intención é eh, pois, eh, Conseguir Levar a miña vida no, no rural galero Ah, eh? moi ben Porque Porque ti eres de barreiros concretamente. Sí, exactamente, de Terra que eu collecto. Vale. Eh, eh, a nosa intención era falar contigo para eh, que nos que nos fales da tua trayectoria creativa e poética, ¿no? Eh moitas grazas por visitarde non sei, eh, que contarvos en particular das minhas rexestarias bueno. que, que me animei a escribir e de momento estou moi disfrutando moito uh -huh. Te, tes, tes unha páxina, tes un sitio onde os nosos ointes ou nosos eh, escoitantes poidan eh, recoller parte da túa creatividade ou que poidan ler algo da túa eh, eh, forma de escribir sí. De eh, sanpreo es que super efectivamente teño un un web que se chama uh -huh. luciaferro.es. Uh -huh. Eh, aí a, a parte de vender as miñas novelas tamén eh teño un blog. Uh -huh. No que pues escribo pequenos artículos de vez en cando sobre temas eh, de interés social principalmente. Uh -huh. Uh -huh. e tamén de vez en cando soúdo un poemiña así. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque teis un libro que se chama Brando, non? En Brando. En Brandán. Oh, en... exactamente. O claro. sea, Sí. Bueno, eh... fala -nos, fala -nos de, de de ese trabajo, sí, entonces. Eh, eh, en é pois un libro que, que se que ocorre uh -huh. en Brandán. Brandán é unha vila que que imaginei eu, facéndose uh -huh. unha mestura de de varios sí. lugares de do norte de Lugo, sí. entonces non quería identificalo con sitio en concreto porque uh -huh. me metía que cada lector fuese capaz de, uh -huh. de identificarse con ese sitio con esos sitios persoais, si sí, sí, sí. cada un ten, ¿no? Uh -huh. e, e a novela está escrita así con una estructura un pouco de novela policíaca Sí. Ainda que non é o máis importante dela O máis uh -huh. importante eu creo que é a temática uh -huh. Pois pues, o que trato de, de fazer con este libro É poñer en relevancia Esas persoas que normalmente se ignoran Na nosa sí, sociedade sí. Entón facer, facernos un pouco eh falar daquelo que non acostumamos a mencionar porque em, porque bueno, sempre digo mesmo, pero é eh, así, non que do que non falamos, pois uh -huh. se meia que non existe. Entonces, neste libro pois a, falo de adicción, de son originadas uh -huh. eh, normalmente na infancia debido a traumas. Eh, falo a través de personaxes pues, como son as persoas maiores, ou como uh -huh. son xente que vive na rúa uh -huh. ou demáis eh, marginados eh, sociais sí, sí, sí, sí. Uh -huh. bueno, a vez de presentarlo precisamente hai poucos días eh, eh, na, na librería Baía de Foz non? si, sí, eh, eh, ah, encantada de estar ali que sempre me trata moi ben Eh, eh, entonces moi ben, non? O sea que, con moitísimo éxito de, de asistencia e, e tamén de venda, claro, lóxicamente. Claro. Sí, houve eh, xentinha, eh, para mi foi pues, un, un orgullo, unha ilusión, mm -hmm. ven que a xente se animou a ir. Mm -hmm. eh, e a conversa que tive con Cielo pues, foi moi agradable, moi muy interesante, que non todo o mundo eh, pregunta cosas tan interesantes como podes fazer unha libreira, non? Sí, Ajá. sí, sí, sí. Moi ben. Bueno, eh, eh, do mesmo tempo, alguna cosa che pedirían para que leeras algún algún dos teus poemas, non? Pois, pues, ese día non, non. non foi o caso, non? non. De feito... Eh... Mm. Así, en directo, eh, este será a primeira vez, <ríe> estréndome <ríe> con vos. vos. Ah, Tenho eh, feito eh, ten eh, algún vídeo, pero así en directo nun, nunca ofixen antes. Bueno, ah. pero aparte de eso tamén sabemos que moveste nas redes, moveste eh? nese ambiente, hai un tal, eh, me parece que, un tal José Ramón que che fixe unha entrevista, non? Sí, sí, eh, tamén foi a semana pasada que eh, fuñe facer unha visita e eh, uh -huh. eh, bueno, el eh, traballa con moitos artistas galegos e é verdade que, que ten moi boho para para escoller o arte. Eh, eh, eh si, sí. en, encantado de facer esta entrevista con el tema. moi. Te gusto. Pois nós tamén queremos que te estezas a gusto con nosco eh, que nos contes máis historias ou máis traballo do que estás a, a, a promover, que seguro que tes en previsión non solamente voltar a presentalo o teu libro en outro sitio, en uh -huh. unha no, biblioteca ou un outro noutra librería, pero a mellor, pues tamén te solicita nun, nun colexio eh, que Si, sí, Eh, sí, fun recentemente a a ao Instituto de Burela, eh, eh? eh, foi unha experiencia maravillosa, para ah, mí, claro. porque a gente nova, eh, pois pues, interactúa de outro xeito, no? eh, notei eh, se cal o começo, pois pues, sempre son máis máis tímidos ou tal. Uh -huh pero unha vez que, que me abrimeo aí sí, sí, sacando, sí. sacando certos temas que, que lhes pode interesar máis, pois pues, houve moita conversa, moita interacción que me fixou moi feliz. Sí, sí. ah, pois pues alegro o de verdade. Por certo, a túa trayectoria, quizás profesional, deuche tamén para poder escribir historias con respecto a, a cousas que vivixe directamente, non? Sim. Uh -huh. Sí, eh, a ver, a enfermería que ten ponte en contacto con, con a xente en momentos moi emocionais sí, eh, sí, sí. entonces permítese ver, ver, ver, ver a natureza dos seres humanos sí. uh -huh. e eh, eh, bueno e tamén vela a túa propia no fin ao claro, cabo en, en tema bueno, todos uh, levamos a a nosa mochila costas uh -huh. eu levaba a miña e, e tamén pois tive en que que abrila é ver que hai aí dentro <risas> claro claro lo psicológico bueno eh en os proxectos que tes aparte de que es el libriño pois, eh, digamos con un recén nacido pois seguro que sigues eh, traballando na, na escrita eh, uh -huh. eh na poesía y sí, eh, ahora mismo ando con dos proyectos al mismo tiempo a ver cómo sabes cosas pero bueno de momento ven por un lado estoy escribiendo un, un libro de relatos ajá, que ajá. En, en, en este caso esto no a escribir en inglés porque fue ahí un, un proyecto que me animaron a hacerr unos amigos los do, países baixos ajá, ajá. Eh, pero tenía intención de facera a, a unha versión en galego feita posiblemente por mi mesma para darlle ese mm. ese enfoque personal mm -hmm. eso por un lado no tiene narrativa de cara a poesía pois pues, eh, justo eh, xuntéi agora uns cantos cadernos que tiña... de bueno eu escribo a diario ¿no? todos mm -hmm. os días procuro escribir un boquiño eh, para sacar o que bueno mm -hmm. as, uh, O, o que levamos dentro, pois, o enfado, a alegría, o que sea. Sí, sí, sí, sí. eh, de vez en cando Eh, pois, se si, si me se si moito mm -hmm. ou así, pois, o que máis me axuda a expresarme é a poesía. Mm -hmm. Entón, este caderno que fun coleccionando durante os últimos anos, teño moitas poesías escritas aí dentro. Uh -huh. e teño ganas de facer unha colección, un libriño no que no que publicalas todas. Mm -hmm. Ajá. Pois a nosotros, far... nosotros faríanos moita ilusión te que nos leras un poe miña Tamén, tamén Pero eh, aínda tenemos un minutiños Pero, escoita, eh, entonces si xe apetece tanto a escrita e a lectura quizáis o mellor hasta xe podeía interesar poder publicar na nosa revista Lua Nova que, que, que facemos ah, sí? en, en, en, Ros en Rosalía de Castro na asociación Rosalía de Castro de Condellá Pois, o que... Si, si, moi ben eh... <ríe> Pois, xa te mandarei si, si acaso o correo electrónico teu está na página Si sí, eh, A través da páxina podenme contactar si E se non, lucia Arroba, Vale, pois pues, eh, pues mandaremos un correo electrónico eh, eh, para, para indicar, podes mirar a, a revista e ao mesmo tempo dicirche qual é o, o plazo máximo que temos para poder recoller a túa participación, se si te parece. Pois ben, sí, feito, sí. Tamén? Pois pues vale. Pois pues, anotado... Fichada Exactamente <ríe> Bueno, aquí Armando está devecendo por escoitarte Declamar alguna das túas eh, poesías Bueno, no, teño aquí unha sí. uh -huh. eh, Porque estaba mirando outra Pero pareciera un pouco longa Está un pouco máis uh, máis curta Ah, moi eh, ben, estudo mm. Titula-se eh, Non temas, me niña grande Eh, bueno, dedico ya un pouco a, a toda a xente que, a que todos nos... estes adultos que precisan sí. eh, cuidar de si sí mesmos eh, un pouquiño máis Pois pues estupendo Comezalo Pois pues cando te cando... parece oportuno ti, comeza pues, Prometo che Rolinha pasar pasará Cando libres o teu peito de todo mal, os pesadelos minguarán e os días mellorarán. pois sempre en o teu corazón se gochará. É o seu refuxo, o seu leito, e de non o podes desencaixar. Coida o teu corpo como o fai o la cazán, porque sen descanso ninguén se pode curar. Xa te aviso, has de duvidar do teu valor persoal, das tuas decisións e do teu camiño vital. E ainda que te recomendo escoitar, tamén te digo que por ti has de comezar pois escoitas demasiados demais, podes te confundir ainda máis. Esas voces que te están a falar día e noite sen parar, son as sombras dun pasado que por sorte ficou atrás. Así que do mesmo jeito que as ondas do mar, observa e logo deixas pasar. Mm. Son recordos que non debes deixar de lembrar, pero tamén son dos que te poden torturar. E sabemos que a tortura te pode matar, non o fixo ainda, pero a tempo está. Non te culpes polas almas que ti tiveses que abandonar, porque tampouco era a tua responsabilidade. A culpa é rápida ou nos infectar, e pouca é a menciña que se pode empregar, Por iso, unha dier que vai xa de se fustiagar é a única recomendación de verdad. que as crenças que te fan tanto mal e collas novas que te fan cicatrizar. É un camiño longo, non vaias pensar, mais é un sendeiro que merece o teu pisar. Xa verás como vas a disfrutar unha vez que de ti non te poidas olvidar. Polo de agora, non te has de preocupar se si o que queres é avanzar en un futuro, a outros apoiar. A única urgente en ne certa necesidade é a de tenesma cuidar. Coidarse de si sí mesmo. Moi ben, estupendo Lucía. Coidarse de si sí mesmo, non? Unha cousa que que en día mmm, compre telo moi en conta porque os maiores precisamente moitos deles eh, bueno, pois pues están nessa eh, soidade eh, eh. non desexiada que que moitos deles, entonces eso, bueno, facerse valor un mesmo é importante, lógico, claro que si, sí. relátalo moi ben a tua, a tua, na túa pues. na túa poesía. Moi ben. grazas. Moitísimas grazas. Seguro que os que nos estaban escoitando poden volver a recordalo porque mañán reemite su so programa en Radio Fene e nos pon ponemos tamén este podcast ou sea, a, a conversa que tivemos contigo no noso blog de galegosnovais blogspot.com ou seja, que xa che mandaremos tamén eh, o audio que corresponde a esta a entrevista que nos concediche Moito, moitas gracias Bueno, eh Se si tedes algunha cousiña máis que de comunicarlle aos nosos ouvintes, nos encantados de, de, de facerla pública. Eh, no, esta poesía se queren dela, pois pues estarán na na páxina web tamén, por grande que erre botar unha lixe. Moi ben. No, no, no hai unha que non mencionache aí un momentiño, non que ten que... Na deluciaferro.es. La, la deluciaferro.es, claro, claro. No. Pois moitísimas grazas, unha aperta grande eh que sigas eh, coa túa teima de escribir e eh, disfrutar, a facerlle disfrutar a todos os que xa chegan a túa escrita. Moitas gracias a vos por uh, eh, permitir ustedes estos espazos nos que nos darles voto. Veña, unha aperta grande. Graziñas por atendernos e eh, eh, como non, unha aperta moi forte. A vos. Até ah, logo. logo. Radio Sambor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 samento pra que cales importante que te quede recluido no queremos pasear os forado niño no por ver non pode ver a cabeza diante dos pés a cachola no seu sitio está moi ben que cara yo estaras día e matinando nin que nunca viras un home colgando Colgando Colgando dos Bueno, vaisamos un poquito esta música que con esta música ya sabemos a dónde vamos no vamos a Galicia para falar con factoría de subsistencia pero con un dos seus componentes Josito Josito Porto vamos a la muy buenas tardes josito muy buenas tardes muy encantado bo... de falar con vos <risa> dice no ven factoría de subsistencia verdad josito penso que diste a mellor factoría de subsistencia que o Radio Saltboy. <risa> Moi muitísimas grazas, muitísimas grazas por atendernos, e Ben benvido. Unha aperta grande sí, de, de, de aquí, os galegos do Mediterráneo desexudamos. Escoita, Josito Porto xunto con, con outros con outros componentes, mais, si. Sí. Sí, con con Xabela Dacal, me parece Adrián Ríos, eh Rafa Otero, compoñen esta factoría de subsistencia que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 Eh, nunca me gustaron as etiquetas, eu sempre me inventaba etiquetas de alguma maneira. Me focade num grupo que tiña que era y Danzas no final dos 80 e xa nos 90. Sí. E ese grupo eh dicíamos que facíamos rock de Batea, cando a xente nos pregunta dicimos <risa> facemos rock de Batea. Porque eu son de Vilagarcía de Arousa, claro, o tema das matías. E agora claro. con esto de de Factoría de Subsistencia, claro, estamos num momento de subsistencia, dende que empezou o grupo Subsistencia Absoluta. Yo un día falaba cun amigo que, bueno, eh, crítico musical uh -huh. aquí en Galicia e lle dicía, oh, que tipo de música facemos? Porque todo como moi variado que fago, non? Son porxente, uh -huh. ¿no? É dentro do mundo do rock, pero bueno, que que non é unha liña moi demasiado demasiado marcada, ¿no? Demasiado no. clara." E o colega me dicía, oh, está claro, tío, que fase rock subsistente." E <risas> se pois, pues, encantoume, encantoume iso, rock subsistente. Moi ben, moi ben. <risas> bueno, rock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 personalmente, é unha delicia, é unha delicia de ser humano. Mm. Claro, creo que si sí. Bueno, eh, eh, a máis... Eu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 que penso que abriu moitas, moitas portas cara ao optimismo uh -huh. eh, bueno, claro, eu levo xa coa música profesionalmente dende oitenta no? e xa, xa vamos maiores eh? xa, xa, xa. <risa> bueno, pero e con factura de su pois precisamente comecei xa eh, profesion... profesionalmente ese ano que foi 11 ou 2011 uh -huh. Uh -huh. e acorde-me que ademais dos primeiros concertos que tivemos fun eu coa guitarra foi aquel momento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 É eh, pero payaso, para min payaso é, ser, é algo maravilloso evidentemente, non? non tanto. Eh, eh e eu eh, tiro moito da ironía e do sarcasmo continuo, non? Uh -huh. e eu de queime aquel concerto, naquele momento estaba estaba gobernando en Compostela un, un, un personaxe un personaje uh -huh. sí. directamente con De Roa que era bueno, da onde, eu non vou entrar en detalles, que eu o coñezo esa vez lo que faro, pero era un tipo que era dunha dunha comitiva de do Concello, como se chamen as pandas de dos concelleiros, de tres estaban imputados 11. Entonces era maravilloso. E eu todo o tempo que estivera, todo o que estivera ali tocando, pois tocar xa un aspecto, segun solitario co guitarra, dedicárame a todo o rato a decir, bueno, eh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 Y le que como Ausánxos Acordeón. Canta mejor Cor Sancho. Acordeonista sí. increíble y é pianista. Pianista también, sí, sí, sí, sí é maravilla. Falando de pianista, tende moita relación cun pianista aí bastante importante e interesante que temos previsto na nosa agenda pois contactar con el un tal Vidal, non sei sí, si sí, sí, pode falar, sí. <ríe> de nome Pablo. Pablo exactamente, sí. Que ademais que ademais é un grande tamén, que, que tamén ten outro traballiño que, que que me parece que que que Publica, o ten publicado ou publica ahora, non? Al algo, te algo ten que ver con factoría de subsistencia de feito. <risas> sí. Este terceiro, este terceiro traballo de, de, de Pablo Vidal está eh, eh, grabado e producido por Pablo Vidal. Hmm, este, Pablo Vidal é unha maravilla. É un son de Vila García da Rousa. É eh? Pablo tamén, é, eh? da zona de Vila García da Rousa. Toma, mira. De Vamio. Realmente de Vamio. É un, un grande gama do piano. piano. Yo, Yo tipo montou, montou os É eh, eh un chalado, é eh un chalado. De repente decide un, un maravilloso chalado, non entendedes, sí, sí, é sí, sí, maravilloso. Decidiu montar un estudio de grabación en este momento no que no que parece que os os traballos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 De repente vai a lo, de repente tienen montar un estudio de grabazón, de grabación. Mm. Enmontou un estudio de grabación que se chama Aldea, Aldea Global, Global sí. uh -huh. que é unha auténtica pasada, é que é unha auténtica pasada, é un luxo, é un sí, luxo. Sí, sí, Eu sempre lle sí. digo, "Joder, tío, espero que vaian moi ben, e se non vai moi ben, filla unha boa carne porque aquí podes montar un chiringuito maravilloso, unha chuga, unha tascaría cojonante." Non, non, de todo, ese un pianista enorme.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 Ten uns traballos marabillosos. Pablo é unha pasada, é unha, unha fortuna que existan este tipo de, de seres humanos ao noso redor. Entre tanta mediocridade é maravilloso non que de repente abron en ese tipo de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 pianista, pues, outro, outro pianista máis. Outro pianista máis. Ese que temos en venta nada máis. Si <risos> sí, home, Pablo é unha persoa que, aí bueno, perdón, perdón, Pablo, como dicía, <risos> déseme que disculpar, como dicía, como era Paco Rabal. Ah. No, sea Era Paco Rabao. É venido a hablar de mi libro, non era ese es, Paco Rabao? sí, sí. Pois, sí. <risas> pues, efectivamente, he venido a hablar de mis trabajos. <risas> no, pero si sí, falamos de, de Sabela. Sabela é unha pianista maravillosa. Eu coñeço a Sabela como acordeonista uh -huh. e, ademais, ten un xeito de tocar que se escapa esa idea de idea tabernaria do, do acordeón, non? De repente sí, sí. traballa cor ritmo e un, e una, eu, é certo que eu sempre fono un pouco reticente a meter acordeón uh -huh. bueno, pois pues a música que eu facía porque me podía levar algo que un, a un universo que se cara non me interesaba demasiado pero claro, empecé con Sabela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 Eh, aparece Rafa no mm. Novaixo, que, un, mm. que curiosamente un guitarrista impresionante. Electric. E eu xa le decía, bueno, Rafa, apetece? Che, bah, oh, sí, me apetece moitísimo. Un amigo aquí tamén do Grobe, mm -hmm. eh, e dice, apeteceme moitísimo. E dice, bueno, sé consciente que vou estar tocando a guitarra diante tú. <risas> Carai. <risas> e que, bueno, sobrelevarei, non? Vale, vale. E eh, logo de batera, o batería de Adrián, Adrián Ríos, un compañero... Ríos actor tamén que na zona do Morrazo e que e de repente foi como que o grupo collevo aí unha un punch para adiante genial, mm -hmm. Hai como, una... como ganas de facer cousas e y... sí, sí. bueno, e estamos no onde que... estamos e eh... bueno. Ale alegrámonos moito eh, darlle parabéns a todo ese equipazo que tes que, por certo, ti dices ou vós decides na vosa páxina que mañáán poderías de ser lesión Por que non soñar, lesión, si si.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 outro espectador que é o público, ou outro xogador que é o público, non? Mm, Eu eh... a min teño teño clarísimo nesta neste, neste mundo no que nos movemos do da música e por suposto do teatro, mm -hmm. eh, o público é un, é un membro máis do do do, do que está, está trabajando. Por eso digo, mañana podemos ser hención, claro, claro Porque esa... mañana podemos ser tres persoas ou tres mil persoas cantando estas cancións. Ou simplemente acompañando non nas, eh, na, na, no, no, no, no ciclo vital non desta de, de, de historia que é fatoria de subsistencia. Non? Que, por certo, tamén hai unha páxina que tendes que se titula así, fatoria de subsistencia punto com, non? Exactamente, exactamente, si sí. Sí, sí, foi unha, unha páxina que, ademais, foi eh, creada por José Lameiras, que era que era o compañero que tocaba antes a, a batería, mm. eh, cando, antes de entrar nese momento maravilloso da pandemia, mm -hmm. eh, un diseñador gráfico impresionante da zona de Ourense, mm -hmm. eh, foi el que, o que montou toda esta página que agora estou mantendo e estou, claro, renovando bueno. con bueno pues, con todas as novidades. Tenho que poñela Niño que poñelo o día, de feito. Sí. Porque to, estou falando con vos e me estou falando con vos e me estou dando conta que non estou falando nada dos adiantes eh, discográficos que estou sacando en Claro, falta falta che colgando, claro que sí. claro, claro que os outros dous que teño é Porque a miña ideia é eh, antes de presentar o CD físico. Por lo teo amor, non? Eh si sí, está por lo teu amor, eh o primeiro tema que se presentou foi de Non Quero Ser Feliz, que o que sou... Mm -hmm. non, non sou antes, perdón. No, son, non, antes, feliz, foi, eh, antes comece... foi colgando, sí. O, foi o de colgando. Con Non Quero Ser Feliz, eh, fixo un traballo un videoclip maravilloso, mm -hmm. eh, que fixo... Joder, o que son as cousas? Que fixo un, un amigo que o cantante dun grupo mítico da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 cando che empezaron a, a, a gustar os Beatles ou o Rolling, que no meu caso a mí me gustaban os Beatles e o Rolling, a me gustábame todo, no? que ao mesmo tempo Arda, gustaban eh? os Esquistos Gust no. e ao mesmo tempo Super Trump. No. Había cousas que non me gustaban, e os que non me gustaban non me gustaban, pero había cousas que me gustaban. E desde o principio o uh -huh. rock está morrendo, sí, a música, uh -huh. o concepto de rock and roll de de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 que as, te, temos que abrir as miras. Mm. Vamos a ver. Eu son roquerito, son punki eh, desde sempre. Mm -hmm. Pero se si, si de repente non me permitir abrir as miras eu un non, non permitiría que entrara en, mí, por exemplo, música a nivel internacional, De mm. Mode, oh. Mode que era unha música absolutamente electrónica, pois pues non permitiría, non me permitiría coñecer a Depeche Mode mm. O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 pois podo asegurar, podo vos asegurar que os meus pais eran dos que decían quítame esa merda, dos sí. tocadiscos. Si <risas> sí, sí, claro, si sí, sí. cando tanto... sineso tal sacamos o primeiro disco, era iso, na a casa dun colega que estamos no instituto escoitando uh, agora que non se escoita ninguém, é que non me escoita meu fillo panando as clases, <ríe> estábamos atando as clases, estábamos na casa dun amigo escoltando cando se come aquí, con todas aquelas... Eh, o primeiro disco de siniestro, Siniestro, tal, eh, tal, de, de tal. tal, tal nobe, sí. Os orcados moren en un palmado. Sí. Bueno, pois pues, a amiga de Anai do meu colega, que estamos ali na súa casa, catro... acorde-me perfectamente, estábamos en cou, e entra Anai na habitación, na que teníamos que estar no instituto, e dice, que estáis haciendo aquí? Non, é que é que o profe non veu e de repente aproveitamos a vida aquí para escoitar un disco que comprou celes que tal e entón ah vale, moi ben e antes de marchar da habitación quedase escoitando unha destas barbaridades que tan siniestro e dice Tengo que escuchar yo bien ese disco Ganiza no, Caniba <risas> Ganiza Caniba Ganiza Caniba <risas> Pero é música tamén Eu penso que hai que estar absolutamente aberto claro, sí, sí, claro. Sí, O sí. mellor non me interesa Non me interesa usar o autotune para cantar Non, seguramente non Pero, bueno Tampouco vou ser eh, Xa foi máis talión do que son, uh -huh. eh si, <risas> eh, sí, joder Man, un, un, fu moi talibán eu tive unha temporada onde de repente non admitía un grupo galego que non cantase en galego Man. pero hasta o, punto, hasta o punto de que, bueno, había grupos un grupo, un grupo nos 80, nos 90 que cantaban en inglés e eu estaba absolutamente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 Que caralho, música, música O meu de resposta estás escoitando Un tema en inglés si non pasa nada sí. boa, no, Pois mira a Eu quero cantar en galego E canto en galego, xa está E parece un idioma maravilloso claro. Teño claro. Supoño que vos tamén Tereis escoitado miles de veces Que o inglés é o idioma do rock and roll Porque ah, si sí. usa Os monosílabos que son moito máis Oclusivo, moito menos non que merdas <risas> O galego é maravilloso Pero o rock and roll sí, Tanto que si sí.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 Acórdenme que fixéramos un tema Porque dicíamos, joder, non me apetece Facelo un inglés, porque tampouco domino Inglés, nin en francés E fixéramos un tema en ruso Un ruso, é algo Que me resulta moi gracioso É un tema que, bueno, un tema que está no segundo disco De coros y danzas uh -huh. E... Eh, E a letra decía Slova, Ainda me acuerdo disso Porque tivera o que aprender Para poder cantalo Por unha amiga, por Marisa Soto Unha gran compañeira actriz Que morreu aí, aí, xa, uh -huh. aí xa anos A finais dos 90 Unha tía maravillosa, unha fritaza uh -huh. brutal E que estivera en Rusia Estivera en Rusia E oi, cando volveu de Rusia Marisa, ven para cá uh -huh. que me... pues, a gente... E foi a la que me deu esa traducción uh -huh. E a xente, cando tocábamos o tema A los 90, ¿no? La gente llegaba así y tal y decía, joder... ¿Y ese tema en qué es cantar? ¿Es en ruso? Uh -huh. Dice, hostia, cantar es en ruso y tal. ¿Y por qué no cantar en inglés? Porque cantamos en ruso. Vale, ah, vale, vale, vale genial. Y, bien, ¿Y, de, <risas> ¿Y de qué trata la letra? a letra decía...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 a participación túa de hoxe eh, vamos a despedirte sí. con música e eh, eh, desexarte todo o mellor mm, mm, xa temos o teu contacto e eh, en outro momento te incomodaremos no para que nos Eso, fales da, que... das novidades Tienes que tes que perdoar tes que perdoar que son, son moi brasas eh no, Estou... uh, xa non me doy conta acabou de dar conta que son o antítesis do xogador de fútbol non te preocupes que os nosos ointes xa nos dirán os nosos ointes xa nos dirán ai, a, volvete a chamar a este ou... Un... nem se vos ocorra que non vos deixou nem falar a vos a ver o que, a ver o que din moitísimas grazas e estamos avertísimos a... de feito eh, eh, perdoade eh, teño aí dous puntos para moitas veces perdemos o cu os que dimos Na periferia Non falo na periferia porque non vives no centro vale? que Vivir na periferia é maravilloso <risa> cando, cando estás na periferia Sente como que perde o cu moitas veces Por chegar a Madrid <risa> uh -huh. É maravilloso sí. Eu podo vos asegurar que eu perdo o cu Bueno, perdo o cu o sea, Non perdes o cu, con estas idades non o perdes Pero teño, en moito o mercado mm. eh, Portugués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 Agardamoste pois, e eh, xa nos xa, xa nos dirá se hai algun novidade. Eh, de, despedimoste con música e agradecémosche moitísimo a conversa de hoxe. A, xa che por mandaremos o, o, audio. o audio de isto. Moitísimas moitísimas grazas. Para humillarme, mandádeme <risas> para humillarme. Dovocapas que son. Dame no, de <risas> nada. unha aperta grande. unha aperta moi grande, moitísimas grazas a vos. Vai chegando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 Bueno, Xulio, e máis Fernando, o programa Galegos Novais pois deu o seu fin de poroxe. Xa non dá máis de xim, queridos entes, um, ata vinte eiro xoves a mesma hora, que teñen unha feliz semana. Yeah, Fernando, gracias por estar aí connosco. Eh, vamos deixar o blog o correo electrónico que, o blog, que é o bloque galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico é galegosnovais.gmail.com Así que, amigas, amigos, pois unha aperta moi forte e a ser felices e que anoite seixo vos descanso e arruga a vosa liberdade. non pode ser que alguén fixese neste día Ante o rei se me llan de porquería no sabemos que puido estar vomitando Por as ruas só so hai un home colgando Colgando Colgando dos P's Colgando Colgando dos P's juan До